Ila ilani ilani i lana ti ilani ilani ilani A my dobro poznato się dotyczyśmy kim jaćujemy gledamo ko sebe ka svaki junaj koji želi da bude uspješan u nekom svome poslu želi da ostvari dobit profit u svome poslovanju u svojoj trgovini, da zadobije ugled, položaj u društvu, posebno kod uticajnih ljudi, mora danonoćno da vodi računa o svome poslovanju, da nadgleda svoju trgovinu, da prati ulaz, izlaz, da prati svoje radnike, zavisno čime se bavi. Pa nakon izvjesnog vremena, ukoliko uvidi da su rezultati bolji od očekivanih, odlučuje da nastavi, da posluje na isti način, dolazi do saznanja da je dobro postupao, da je dobro radio, da je dobro zaradio, stekao dosta imetka u protekloj godini i nastavlja i sljedeću godinu dana isti način posluje. Međutim, ukoliko uvidi da su troškovi veliki, da su ulaganja mnogo veća, rezultat nije malo dobar, zaključi da će morati ući u velike dugove, možda na kraju čak i propasti, bez imalo sumnje odlučuje da na takav način više ne posluje da pa ne ulazi u sljedeću godinu sa takvim načinom poslovanja. Odlučuje da se posavjetuje sa drugima, uspješnim ljudima. Tako isto i mi, draga braću. Mi koji želimo da steknemo mnogo dobrih dijela, da zadobijemo ugled i položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Da budemo omiljeni u društvu meleka, vjerovjesnika, iskrenih, šehida, dobrih. I mi moramo danonoćno nadgledati svoja djela. Kakva djela činimo? Kakva dobra djela činimo? Kakva dobra djela propuštamo, ne činimo ih, prolaze pored nas i mi pored njih. Na drugoj strani, kakve grijehe, loša djela činimo, koliko su ona opasna, Kod Allaha subhanahu wa ta'ala moramo, dakle, ukoliko želimo da postignemo uspjeh na dunjalu koji na ahiretu, da vodimo računa o svojim dijelima. Poznati su vam brojni kuranski ajeti. u kojima Allah subhanahu wa ta'ala opisuje džennet i uživanje u džennetu. je dakle, konačno boravišt, kada vijednik uđe i nakon toga vječno boravi, neće umriti, nikada u takvom I na takvom mjestu. Allah subhanahu wa ta'ala nakon tih kuranskih ajeta kaže to je ono što ste zaslužili svojim radom. To je ono što ste zaslužili svojim dijelima. Pa kaže u suri Zumer nakon što opisuje kako će vijednici i njihove žene, njihove porodce ulaziti u džennet i kako će poslugu imati u džennetu. Da će imati što god požele, za čim god im duše žude oko, osjeti slast u tome, kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي اُرِثْتُ مُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَمَلُ To je džennet kojeg ste naslijedili zbog onoga što ste radili. Zbog onoga što ste radili. Džennet, uspjeh prije svega na dunjavu koji na hiretu, ne može se postići pukim prizivanjima, pukim željama, već radom. Allahu oposlanik, alaihi salatu osl. Poznat vam je hadis kada je poslao Muaza ibn Djebela u Jemen. Naredio mu kako će pozivati stanovnike Jemena, jer su oni bili sljedbenici knjige, imali su određeno znanje. Pa kada je Muaz ibn Djebel, radi Allahu talan, došao i pozvao ih, kako mu je naredio Allahu oposlanik, alaihi salatu osl. Na kraju je rekao, došao sam vam od Allahu oposlanika da vas obavijestim da je siguran povratak Allahu. Sigurno ćemo se svi vratiti Allah. Enal maradda ila Allah. Ila džennetin avunar. Sigurno ćemo se vratiti Allahu, vratit ćemo se ili u džennet ili u vatru. Mjesto iz ga više nećemo odlaziti i izlaziti. I mjesto u kojem ćemo vječno živjeti bez smrti. Nema umiranja. Zato se za ovo mjesto treba pripremati još dok smo na dunjalu. Moramo voditi računa o svojim dijelima dok smo na dunjaluku. Sutra, kada nastupi sudnji dan, više nema rada. Dunjaluk je mjesto rada, kuća rada, a ahiret je mjesto nagrade. Pa se kaže, maliki je umidin, vladar dana nagrada. Vladar, onaj koji će vladati Allah subhanahu t'la u danu kada će se nagrađivati i kažnjavati. Nema više rađenja, nema više dijela. Kada nastupi ahiret. Zato iskoristimo dunjaluk, da činimo djela, što je god moguće više. Allahov poslanik, Muhammed a.s. i pored toga što je bio najbolje Allahov stvorenje. Najbolje Allahov stvorenje. I pored toga što je bio Allahov stvorenje koje ga je najviše ibadetilo. Najviše mu činilo ibadet. Najbolje ga poznavalo. Bio najbogubojazniji od svih stvorenja. Svih poslanika i vjerovisnika. Svih ljudi koji su bili na dunjalu. Ipak, spominje se u hadisima, kada bi noću ulegao prije nego li bi oči sklopio, zaspao, između ostalih dova, govorio bi u dovi, učio bi u dovi, tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu vagu, mizan, njegovih dobrih dijela učini teškom. Da mu vagu, mizan, njegovih dijela učini teškom. Poznato nam je kakav je bio njegov ibadet. Onaj koji izučava njegov životopis, njegov biografiju, njegov život, zaključit će da ne znam ti koliko je, živimo, ne možemo uraditi ono što je on živio i što je radio o svome tom kratkom životnom vijeku. Noću bi tako dugo klanjao pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega kada su tvoji grijesi i prethodni, ako si ih počinio. eventualno ako počiniš do kraja svoje smrti oprošteni, jer je Allah subhanahu wa ta'la vjerovijesniku Muhammedu alihi salatu sam, i učesnicima bedra oprostio buduće grijehe koji su mogli da učine. Pa bi govorio e afla abden shakura zar da ne budem Allahu pokoran rob Allahu zahvalan rob. On je tražio da mu vaga dobrih dijela bude teška. I njegovi ashabi također. Čak u toj mjeri da vjernici kada uđu u džennet, kada uđu džennet, kada se završi sudnija Kada se uđe u džennet i uđe se u džahnema. Kako stoji kod imama, muslima, vjerodostan hadis. Kada stavnici dženneta uđe u džennet i stavnici džahnema vatre uđu u vatru, doći će glasnik od Allaha subhanahu wa ta'ala i reći O stavnici dženneta. Allah ima jedno obećanje. Obećao vam je nešto. I on to obećanje želi sada da ispuni. Pa vjernici dženneta, vjernici koji će biti u džennetu, u stavnici dženneta, na prvom mjestu će reći šta? Zad nam vagu naši dobri dijela nije učinio teško. Dakle, i kada prođu sve to, iako ćemo svimi bez izuzetka, sutra na sudnjem danu, makoliko radili na Dunjaluku, makako živjeli na Dunjaluku, biti prestravljeni. Kada budemo prolazili sve one ahiretske stanice, sve one stanice na sudnjem danu, kroz koje će prođi sve jedan čovjek. A jedna od tih posebnih strahota, tegoba na sudnjem danu, jeste ovo o čemu će mako Bog da govoriti, vaganje naših dijela. Kao što je poznato u hadisu Ajše, radijallahu ta'ala nha, jedne prilike je zaplakala u prisustvu Allahov poslanika, salusom, pa je on vidio da plače i kaže zbog čega plače, šta te rasplakala? Pa kaže Allahov poslaniće prisjetila sam se džahnema, pa sam zaplakala nama se priča i priča, međutim škrtarimo da pustimo bilo koju suzu kada se prisjetimo dženneta i džahnama. Kaže Allah u poslanika alihi sallam, šta te rasplakao? Kaže, prisjetila sam se džahnama pa sam zaplakala. Allah u poslanice sutra na sudnjem danu hoće li, hoćete li se sjećati svojih porodica? Hoćete li se brinuti za svoje porodice sutra kada nastupi sudnji dan? Pa kaže Allah u poslanika alihi sallatu i sallam, niko Nikoga i ničega se neće sjećati u tri situacije, sutra na sudnjem danu. Niko čovjeku na on neće. Sutra na sudnjem danu ovim trima situacijama. Kaže, prva, kada se poviče evo knjiga, kada se počnu dijeliti naši spisi, naše knjige, u kojima su pisana naša dijela. Pa čovjeku niko i ništa neće pasti na on, sve dok ne dobije knjigu u svoju ruku. Iščekivaće, hoće li dobiti knjigu u desnu, ili lijevu ruku, ili iza leđa. Sutra svi će u njih stojati. Pedal neće biti slobodnog prostora. Jedan do drugog ćemo stojati. I čekati, hoćemo li dobiti u desnu ruku, ili u lijevu ruku, ili iza leđa svoju knjigu. Kaže zatim, Allaho poslanika, alihi salatu, tu je salam, kada se budu vagala ljudska djela, dobra i loša, čovjek se samo gledati u svoju vagu, nikom ono pas neće. Majka, babo, najdraži, žena, djeca, niko. Samo će gledati hoće li prevagnuti dobra djela nad lošim. I treća situacija kada bude čovjeku bilo rečeno, kada mu bude bilo rečeno da prelazi preko sirata. Kada dođe red, jedan, drugi, peti, deseti, moj, tvoj red, kada dođe. Da prelazimo preko sirata, a u hadisu je došlo da je sirat postavljen iznad džehennama, tanji od džehennama, laki. A oštri od sablje. I opet postavljam krst mine. Krstite mine i ideš sa svojim dobrim dijelima, sa svojim imanom. Ona će te svijetliti. Nema akrobate sutra koji će preći preko takvog sirata. Samo će preći onaj imanski akrobata koji bude sa imanom. Pa će njegov iman i njegova dobra djela da svijetle i da se vidi taj sirat i zavisno od njegovih dobrih dijela, njegovog imana, brzo će i preći uspješno preko tog sirata. Tolika tegoba će biti i na siratu i na ovim spomenutim mjestima da meleki, kada ugledaju kako se postavlja sirat, kada ugledaju kako se postavlja Terezija, iako je ona ogromna, Allah najbolje zna njenu veličinu. U šarijatskim tekstojima, kada čitamo kuranske ajete i hadise, može se zaključiti da će biti ogromne veličine ta terezija, ta vaga, kao i kod nas, jedan tas, drugi tas. Ali njenu veličinu Allah najbolje zna. Poznat vam je hadis da će doći čovjek na sudnji dan, da će ga Allah subhanahu wa ta'la izvesti između svojih robova i na tas njegovih loših dijela postavit će se 99 knjiga. 99 spisa u kojima su na njegova loša djela. Kaže se u hadisu samo taj jedan spis, siđil, jedna knjiga. Da je velika dokle pogled dosježe. Da je velika dokle pogled dosježe. I takve 99 knjiga stoje na jednom tasu. Vaga ogromna. I pored toga što je ogromna, ali tako kod nas na Dunjalku, na Dunjalku, sve što je nešto krupnije, veće, masivnije, nepreciznije, na ah, tu ne. Iako je tako ogromna, velika vaga, ona će pravedno i precizno vagati. I mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. Pravedne terezije. Pa ukoliko čovjek učini koliko je trun dobra, naći će to, taj trun dobra naći na, ta su dobrih dijela. Isto tako na, ta su loših dijela. Pa kada Meleki vidi kako se postavlja ta terezija, reći će je zar će neko se spasiti danas. Zar će se neko spasti danas. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći spasi, će se onaj kome ja dozvolim da se spasi. Pa će Meleki, čija se dijela neće vagati, zašto se neće vagati, zašto što nema ništa na drugom tasu, ne bi se moglo staviti. Nisu nikad loši dijela učinuli. Nisu nikad loši dijela učinuli. Oni su pokorni, Allah subhanahu ta'ala, otkako ih je stvorio. Pa će reći meleki, iako neće biti obračunavani, njihova dijela vagana, reći će subhanake ma'a bedna ke haqqa i badetit. Slavljen, neka si gospodar naš, čist od svake manjkavosti, nismo to obožavali koliko smo trebali. To je da se naša dijela vagaju, naša dijela ne bi nas mogli spasiti ove strahotite gobije koja se spremali. Zato je na nama da što je god moguće više pripremimo se za ove trenutke. Kada nastupe, nema više popravnog. Na dunjaluku čovjek nešto ne uradi, može se popraviti. U većini slučajeva, situacija čovjek ono što pogrešno učini, može ispraviti. Kada pogriši, može da se popravi. Sutra kada nastupi, ahiret, nema više popravka. Mnogi, kao što Allah subhanahu te lo o tome spominje, na mnogim mjestima željeće samo jedan dan da se vrate da će shvatiti vrijednost vremena kojeg su provodili u igri i zapad. Samo jedan dan da se vrate pada, obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la iskreno i mnogo. Zato je na nama, koji ne živimo mnogo, kako je rekao Allah u alihi alaihi salatu wa salam, životni vijek mojih sledbenika, moga naroda između 60 i 70 godina. Rijetki su oni koji žive više, koji nadžive 70 godina. Prosječan životni vijek naš je toliki nije kao što je bio životni vijek prethodnih generacija, prethodnih ljudi koji su živjeli stotinama godina. Na nama je, vijednicima koji želimo sebi uspjeh, na Dunjalku i na Aheretu da se pozabavimo dijelima, bereketnim, beričetnim djelima koja će na vagi, našoj vagi dobrih dijela da budu i takako teška. Došli su šariatski tekstovi u kojima se spominju djela koja će biti od posebne važnosti Ogromne veličine težine na vake. I vijednik treba da bude pronicljiv, da poznaje prioritete u svojim dijelima i da ih čini. Vijednik, kako sam često spominjao ovdje, naši prethodnici Selefus Aleh kažu, ne treba da bude poput onoga koji noću skuplja drva. Pošumi. Što god mu zapne pod rukom, grabi. Kad dođe kući, Skine vreme sa sebe, ima šta da vidi. Mnogo šta je skupio, što nije uopće možda od, od granja, od drveća. Vjernik takav ne treba da bude. Već treba da zna šta da radi, kada radi, radi koga da radi, kako da radi. Pa ćemo mi večeras, ako Bog, da, ako se ne umorite, spomenuti određena djela koja će biti posebno teška na vage vjernika. S ciljem, dakle, da se pozabavimo njima. Da što je god moguće više svoje vrijeme ispunimo sa ovim dijelima. Kako bismo ako Bog da sutra došli i na vagi svojih dobrih dijela našli ogromna ta dijela. Uz Allahov dozvolu, ako nam Allah podari života i zdravlja, sledeće, jer je to obavezno. Sledeće predavanje govorit ćemo o dijelima, o grijesima koja poništa, koji poništavaju dobra dijela. Čovjek, vjednik pronicljivi, koji želi sebi uspije spas na duljanviko na hiretu, kao što treba se upoznati sa dobrim dijelima i činiti je što je god moguće više, ovim posebnim dobrim dijelima, isto tako na drugoj strani mora se upoznati sa grijesima, sa lošim dijelima, kako bi se klonuo njih. Što je god moguće više. Šta čovjeku vrijedi na jednoj strani, cijeli dan, čini ih dobra dijela, naveče sve to ponište. A brojni su grijesi, brojna su loša dijela, koja dobro skidaju sa vage dobrih dijela. Pa poznato nam je da ima grijeha koji u potpunosti brišu čovjekova dobra dijela. Skroz sve ima grijeha koji cijeliti danas dan izbrišu. Jel' tako? Zato kaže Ebu je jubelan sari radijallahu talan, čovjek učini dobro djelo i ponada se njemu. Da će ga ono sutra spasti, da će se s njim umilostiviti Allahu subhanahu wa ta ta'la, za dobiti Allahu milost s tim dijelom. Nada se u njega. I na drugoj strani prohabava čini grihe. Ne vodi pažnju o grijesima. Kada dođe na sudnji dan, grijesi ga obkruže i potopi. Sagorej ga. Vjedni kao što treba voti računa o dobrim dijelima, isto tako treba se upoznati sa lošim dijelima i klonti se. Kao što je rekao Huzayfa radijallahu ta'la, Drugi su pitali Allahov poslanika alihi salatu samo dobro. ja sam ga pitalo o zlu, bojući se da me ono, se da me ono ne snađe. I Ajša radijallahu talanha je rekla, nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa čim boljim od ostavljanja grijeha. Nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa čim boljim od ostavljanja grijeha. Nije Bogu bojazan, nije mu takijan onaj koji gleda da čini što je god moguće više dobrih dijela, već je bogobojazan onaj koji kada je u prilici da učini grije, da ga ostavi radi Allah. Da ne učini grije, da ne učini to loše djelo. Nikoga ne vidi od ljudi za ibreta, za ibreta smo. Čak i mi koji imamo znanja, čak i mi koji slušamo, jeli koji praktikujemo vjeru, gledamo. Za nije došlo u hadisu doista Allah ne glada Ne gleda u vaše likove, u vaša tijela, u vaše izglede, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Jel tako? To je došlo u hadisu, poznat hadist, hadis vjerdostaj hadis. hadisu. Stid nas je kroz, kroz grad proć, jel tako, sa autom, nismo ga oprali možda 15 dana, mjesec dana. Pogotovo u ovom vremenu kada kiše padaju, kada snijeg. Pa stid nas je da Kada nam neko dođe u kuću da nađe razbacanu kuću, jer to ljudi gledaju, gledaju tvoje auto, tebe u autu kako prolaziš, kada ti dođu u kuću, muzevjeri pogotovo žene, gledaju svaki ćošak, stijte da je neuredno ono što ljudi gledaju. A nimalo nas nije stijed da nam srce bude neuredno koje gleda Allah. Nimalo se ne stidi Pa u našem srcu zlobe, mržnje, zavisti, pakosti, loše mišljenja, predrasuda, koliko hoćeš. Broj. I ko gleda? Allah subhanu wa ta'la, noj se stvorio, koji nam je dao to srce na čuvanje. To nam ljudi nisu dali auto, nisu nam dali namješta i ostalo. Pa da se stidimo to što će naći svoje neuredno, da ga ne održavamo kako treba. Allah nam je dao ovo i opet ne vodimo računanje. Ne odimo računa o tome. Zato, dakle, večeras uz Allah u dozvolju spominjamo ta dijela u koja Allah suh nemo tela zasigurno gleda i koja će biti posebno teška na našoj vagi sutra na sudnjem danu. Prvo dijelo koje mora da bude obavezno pri nama. I to je prva obaveza kojom nas je zadužio Allah. I to je dijelo zbog kojeg sva druga dijela, dobra dijela, mogu biti ogromna, mogu biti Biti teška na a to je iskrenost. A to je iskrenost. Da budemo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ga iskreno obožavamo. Da sve što činimo, činimo samo radi njega. Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao Abdullah ibnul Mubarak, rahimehullahu ta'ala, ponekada malo dijelo, iskrena namjera uveća. I ono biva ogromno. Kao što ponekada ogromno djelo? čovjek učini dobro djelo, veliko djelo, ogromno djelo, na isprava nijed ga ponišnje. Tim djelom je tražio nekoga drugog, ne Allaha subhanu wa ta ta'la. Na vagi svojih djela neće ga naći. Na vagi svojih dobrih djela neće ga naći. Zato su naši prethodnici govorili, više se podučavajte, nije tu namjeri, nego li se podučavate djelu, nego što se podučavate djelu, Pa su jedni govorili, kamo sreće da imamo učenjake koji nam samo govore o njetu, namjeri. Kad god sjednemo s njima, oni on nam govore o namjeri. Kako ću imati namjer u ovom dijelu, kako u ovom, kako u ovom. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u suri Al-Begine 5. majtu A nije im bilo naređeno, osim da Allaha iskreno obožavaju da mu vjeru kao pravi vjernici ispovijedaju, zatim da obavljaju namaz, da izdvajaju zekat. Iskrenost je prva obaveza kojom nas je zadužio Allah subhanahu wa ta'ala. I to je dijelo koje će zbog toga, upravo zbog toga biti i tekako ogromno teško na vaki. I kao što rekao, zbog tog dijela, sva druga dijela budu li učinjena iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, mogu, makar to dijelo bilo malo, da imaju ogromnu težinu na, na vagi dobrih djela. Pa jedan od primjera. Kaže se u hadisu Ebu Hureyre radi Allahotala. Kaže Allah, posanik alaihi salatu salam, jedan dirhem, srebranjak, jedan dirhem pretekao je hiljadu dirhema. Jedan dirhem je težiji, bolji od hiljadu dirhema. Pitao shabi, kako? Jedan i hiljadu. Kako može jedan da bude vredniji od hiljadu? I ovdje je jedinca, i ovdje je jedinca, ali ovdje je još 3.0. Kako jedan može biti vredni od hiljadu? Kaže, čovjek je imao samo dva dirhema. To je bio njegovi metak. Pa je dao jedan dirhem, radi Allah. Dao pola svoga i metke, radi Allah. Ovo je imao hrpu, gomilu, pa je dao hiljadu, onako uspod. Pa vam je poznato također u hadisu da kaže Allahov poslanik alaihi salatu vasalam. Čovjekov dobrovoljni namaz na mjestu gdje ga niko ne vidi vrednije 25 puta od tog istog dobrovoljnog namaza na mjesto gdje ga drugi vidi. Čovjekov dobrovoljni namaz. Da obaviš sunnet, da obaviš na filu na mjestu gdje te niko ljudi ne vidi. Vrednije od tog istog sunneta na file da ga obaviš na mjestu gdje te drugi vidi, u džami ili negdje drugo, je ljudi prolaze. Zašto? Zato što je očekivati da čovjek bude iskreniji kada ga, kada ga niko ne vidi. Kada ga niko ne vidi, čovjek kada klanja, kada ustaneš noću da klanjaš, ko te vidi, vidi jedino Allah, niko drugi, ni žena, ni djeca te ne vide, pogotovo u dubokoj noći, pred samom zoru. Zato je došlo u hadisu da je... Noći namaz, najbolji namaz nakon obavezi namaza. Upravo zbog toga. Allah nabije za, upravo zbog toga. Upravo zbog toga. Pa vam je također poznat slučaj iz hadisa da je jedna od žena Benu Israila, bludnica, ali tako stoji, prostitutka, bavila se bludom, prolazila pored bunara i pored bunara zatekla psa isplaženog jezika, kako dahće je zaključila da je žedan. U Ubunar ne može da siđe, ako siđe neće izađe. Strboglaviće se utušti. Pa je ona sišla, na dno spustila se, do vode došla, skinula jednu svoju cipelu, u cipelu nasula vode, zagrabila cipelom vodu, stavila cipelu usta izverala se gore iz bunara, izašla i napojila psa. Nakon što je pas popio vodu iz cipele, ona obukla svoj cipele i nastavila. I kaže Allah, u poslanika, Allah joj je zbog toga oprostio blud. Allah joj je zbog toga oprostio nemoral. Ovo me nas je obavijestio poslanik Muhammed, salat, sam, od Allaha. Nigdje ne stoji u ovom hadisu ili nekim drugim rivajtima, citatima, verzijama, da je ona nekoga obavijestila u ovom slučaju. Učinila iskreno radi Allaha. Malo dijelo. Nije napojila staricu, nahranila staricu, starca, dijete, napojila psa. Ali iskreno radi Allaha djelavala. Iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije se više ni osvrnila na to. Nikome nije spomenula. Možda čak i ona smatrala to, nije vrijedno spomena. Psa da nahrani, napoji. Iskreno radi Allaha učinila i nastavila svoj put. Zato, dakle, gledajmo u svakom dijelu. Makako ono bilo malo, nemojmo prije svega ni podaštavati ništa od dijela. Čovjek dok čini brojna, ogromna dijela, usput nekada čini i malo dijelo. Ali obavezno u svakom dijelu, pa i u tom malom kojeg nećemo Dakle, podaštavati, umalovažavati, moramo biti iskreni. Činiti radi Allaha subhanahu ta'ala. I na drugoj strani, dobro se čuvajmo. Kada činimo dobra djela, da ogromna dobra djela, da nam ne priđe šeite, ne da nam ne pokvari nijet. Čuvajmo se dobro u da se ne umislimo. Niko nije kao ja, niko nije kao mi. Mi smo ti za kojima se treba povesti. Mi najbolje pričamo i najbolje radimo. Mi, mi, mi. Činimo ogromna djela. Čuvaj se. Glavni, osnovni razlog, prvi razlog koji se navodi kao razlog skretanja s pravog puta. Razlog ostavljanja vjeri. Popuštanje u vjeri jeste učba, umišljenost. Jeste umišljenost. Šeitan kada vidi ne možete navesti na grije, onda počne ti hvaliti tvoje dobro djelo. I si to prihvatiš i na takav način skreniš. Zato kada činiš ogromno djelo, čuvaj se, a ti šetan ne priđe i ne pokvari nije. Poznato hadis Ebu Horere radijallahu talan, koji prije li ih citirao taj hadis, tri puta je padao u nesvijest. Tri puta padao u nesvijest. Počne da kaže i ne može. Padne u nesjest. Od težine sadržaja tog hadisa, Drugi put dođe i kaže, dođe sebi i kaže, jeste, reći ću ti, ispričat ću ti, obavijestit ću te onome što sam čuo na ovom mjestu od Allahovog poslanika, ali ih salicu, iz njegovih usta, izravno. I padne unesest. Treći put dođe i hoće isto spomenet, hoće da kaže, da citira hadis padne unesest. Na jednog od tabina po imenu Šufej Alasbe. Kaže, treći put je pao i dugo se zadržao. Kaže, ja sam ga onda vratio i spravio i došao je sebe. Zatim je spomenuo tri kategorije ljudi s kojima će se razjariti i potpaviti vatra, koji će se baciti u džehennem. Pa je spomenuo onoga koji pogine na Allahom putu, onoga koji podijeli sav svoj imetak na Allahom putu i onoga koji traži znanje i dijeli znanje, šerijatsko znanje. Međutim, nijedan od njih, pogledajte, najbolja djela, Kada je ovaj hadis došao do Moavije, radijallahu talan, počeo da plače Moavija. Oni prisutni koji su bili oko njega, kažu, pobojali smo se da će umrijeti. Koliko je plakao, grcao, misli smo ispustiti se dušu. Nakon duže vremena obrisalo je svoje suze i kaže, kada je ovakav slučaj s njima, šta je onda s drugima? S ljudima koji su uradile najbolja djela na Dunjaluku. Čovjek svo svoje vrijeme uložio u traženju šerijaskog znanja i dijelenju, a ne ima veće blagodati nakon imana od šerijaskog znanja. Šerijaskog znanja u ovom dozvolom čuva čovjeka u imanu. Drugi podijelio sav svoj metak, a treći čak dao i svoj život, radi Allah, iz Allaha. Međutim, niko od njih to nije činio radi Allaha. Onaj koji je poginuo, borio se i poginuo, dao svoj život da se kaže kako je junak i govorilo se nakon njegove smrti da je bio junak. Da je prvi izletio ne znam na ko to, za boj za ostav. Mašallah te berakawa, nikor nije kao ja. Svi kukavice. Drugi podijelio sav svoj imek tak da se priča, da se kaže kako je da režljiv, kako je pružene ruke. I pričalo se da je bio i djelio i šakom i kap. I treći tražio znanje I dijelio ga, cilj mu je bio samo da se priča za njega kako je učen. Da se hvali. I to je i rečeno nakon njegove smrti. I to su i dobili sve jedan od njih na Dunjavku. Na ahiretu ništa. Na ahiretu ništa. Ogromna djela. Ogromna djela su uradili. Od njih ništa neće imati na ahiretu. Zašto? Ništa nije bilo radi Allaha subhanahu wa ta. Zato gledajmo da budemo iskrni u svim djelima. Braćo, Bolje nikako nego svakako. Bolje nikako ne činiti dijela nego svakako. Bolje je nikako, evo pogledajte, kamo sreće da nisu činili ta djela. Da nisu uopšte u radu ništa od tih dijela. Da nisu ništa od toga učinili, bilo bi bolje. Bolje ne činiti ako je nešto radi nekoga drugog, a nije radi Allaha ostavi to, ne primit se tome. Ako nešto nije posunetu Muhammeda, nemoj se džaba umarati. Nemoj se džava umarati, od toga nešto imat koristi. Allah je poslao poslanika Muhammeda, da nam pojasni i riječima i dijelima kako obožavati Allah. Ako mi izmišljamo od sebe ibaditi, govorimo treba ovako ili ovako, što ga je poslao Allah? Smi tu pametniji od njega, pametniji od Allaha čak. Allah ga poslao da nam pokaže kako, na koji način obavljati određene ibadite, sve ibadite. Drugo dijelo, koje će biti posebno teško na vagi vjernika, kako je i rekao Allaho poslanika, alihi salatu, salam, ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od, od lijepog ponašanja. Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Pa se pozabavimo time da oljepšamo svoje ponašanje. Biće na vagi i tekako teško i druge brojne plodove zadobit svojim lijepim ponašanjem. Prema svima. Najbliži biti Allahom poslaniku alihi salatu osalam i bit će najdraži Allahom poslaniku alihi salacom oni koji budu lijepog ponašanja. Imaće pored tog svog lijepog ponašanja na drugoj strani također stepene onoga koji stalno posti, onoga koji stalno klanja. Noći namaz, kao što će doći. Govor o tome. tu gledajmo. I također na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala ne voli kako je došlo u ovom hadisu, Allah ne voli prostaka. Ne voli razvratnika. Onoga koji se nedolično ponaša. Jer loše ponašanje kako je došlo u hadisu poništava dobra dijela kao što? Sirće poništava kvari med. U med. Isto tako loše ponašanje uništava dobra dijela. Sjećate se hadisa kod imama muslima, da je upitao Allahov poslanika alaihi salatu i salim, znate li ko je bankrot? Znate li ko je propalica u mome umetu, u mome narodu? Pa su rekli ashabi, onaj koji nema novaca, niti ima imet, kada ga proda pa da dođe do novac. Kaže, nije taj. Bankrot, propalica, gubitnik u mome umetu, u mome narodu, jeste onaj koji dođe na sudnji dan sa namazom, primljen savmu namaz, i obavezni, i dobrovoljni. Allahu subhanahu wa ta'ala, kakav je stav većine islamskih učenjaka, najdraže djelo jeste namaz. I indirektno na to ukazuje ona činjenica da je Allah subhanahu wa ta'ala na početku propisao 50 namaza u toku dana i noći. Koliko Allah voli namaz, koliko voli i traži od svojih robova da stanu pred njega. 50 namaza propisao. I svoje dobrote, blagodati, milosti prema nam smanjio na pet, ali nagradu opet zadržao. Ko obavi pet, kao da je obavio 50. Allah je to. Pa dođe čovjek sa umu namaz primljen. Dođe s postom primljen post. Dođe sa zekatom primljen zekat. A ovo su posebna djela. Nije džaba. I učinjeno da su to temelji islama. Je li tako? Poznato vam je u hadisu da je Allah subhanahu wa ta'la rekao za post, doista je on radi mene ja za njega posebno nagrađujem. O sadaki nema potrebe govoriti koliko je vrijedna. Pa kaže, došao, dođe s tim na sudnji dan, ko ne bi od nas volio da mu bude svaki namaz primjen? Svaka marka koju je podijelio bude primjena, post primjen. Međutim, kaže poslanik Alehi Salacom, doći će sa namazom, postom, zekatom, međutim, ovo je opsovao, ovo je potvorio, ovo je ogovorio, ovo me je oskrnavio čast, ovo moje je prosuo krv, ovo ga je ubio, pa će se uzimati od njegovi dobrih dijela. Ništa za ta svoja zlodjela, loša dijela nije tražio, nije se odkupio na dunjalku, pa će se davati od njegovi dobrih dijela. Sutra je dan potpune pravde, Nema otići neizmire. Kao što je poznato da stoju u hadisma, nema ući ni u džennet, sve dok se ljudi ne, ako ima nešto i u dušama, dok se ne halali. Na onoj kantari, na onoj poljani prije ulaska u džennet. Jer u džennet ne može ući osim čista duša. Pogotovo kada su u pitanju hakovi. Onda će se izmirivati, davati dobra djela, pa će se dati ovome, dati ovome, dati ovome, dati ovome, dati mnogima, sve dok se ne potroši njegov namaz, i njegov post, i njegov zeka. I bude bačeno džehennem. I bude bačeno džehennem. Šta je razlog? Njegovo loše ponašanje. Njegovo loše ponašanje. Nepravda, nasilje koju je koji činio. Zato kaže Allah, poslanik, wasalam, Allah se smilovao čovjeku koji ode svome bratu još na dunjaluku i traži halala oprosta za svoje nasilje, nepravdu koju je učinio. Dok ima dinara i dirhima, ako treba platiti, plati. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara i dirhima. Kada će se otkupljivati sa dobrim dijelima. Stoji također u hadisu, mada spominat ćemo ako Bog da sliče puta, stoji u hadisu da će doći čovjek na sudnji dan i ugledati svoja dobra dijela. I reći, gotovo je, spasio sam se, uspio sam. Kada ugleda svoje ogromna dijela, pomisli će gotovo, spasio je se. Ogromna dijela ima. Pa kaže u hadisu, neće prestati dolaziti ljudi i govoriti, gospodar moj učinio mi je napravdu, učinio mi je nasil, nasilje, učinio mi to i to, Sve svata njegova dobra djela se ne vrati. Zato dobro vodimo račune o svome ponašanju. Nemojmo ono što danas skupimo dobrih kupimo, ogromni dobrih dijela, da poništimo na večer. Naučimo se kako se lijepo obhoditi sa svakim. I ne nemojmo zaboraviti da je to ibadet Allahu. Ne dakle tim ljudima. Da tražimo njihovo zadovoljstvo. Da se njima dodvoravamo. Da ih pridobijemo za sebe. Kasni, ali prvi cilj od lijepog ponašanja jeste ibadet Allahu, obožavanje Allaha. Allah nam je naredio da se prema svima lijepo obhodimo. Allah koji nam je naredio i namaz. I sve druge ibadete, između tih ibadeta naredio je lijepo obhođenje prema svakome. Lijepu riječ svakome. Da nije došlo u ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti. Da nije došlo u Kur'anu. قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِ هِيَ أَحْسَنُ Recimo im robovima da govori samo lijepe riječi. Suri al-Bakare, قُولُ لِنَّاسِ حُسْنَ Svim ljudima govoriće lijepe riječi. I sve je došlo u naredbi. Imperativ. Naučimo se kako se lijepo obhoditi sa svima. Družimo se s ljudima koji su ljepše ponašanje od nas. Ne bili, imi, ne bili smo i mi poprimili od njih to lijepo ponašanje. I ne mojmo nikada zaboraviti dobu Allahu subhanahu wa ta'ala Popravi, da popravi naše ponašanje. Poslanik Muhammed Aleyhi Salata. I tako, iako je Allah rekao za njega u Kur'anu, pa je na posebnom stepenu morala, posebnom stepenu ponašanja. Doista si ti na uzvišenom posebnom stepenu morala. On, poslanik Muhammed Aleyhi Salata, kad god bi se pogledao u ogledalo i vidio svoje lice u ovo Dovi bi je Allahu, tražio bi od Allaha da uljepša njegov moral, njegovo ponašanje kao što je uljepšao njegov izgled. Allahumme kema hasente khalqi, fa hasin huluki. Allahummoj kao što si uljepšao moj izgled, uljepšao i moje ponašanje. On, poslanik Muhammed, aleyhi salatu. Mi smo preći. Mi smo preći. Niko nam nije potvrdio naše lijepo ponašanje. Niko nas nije pohvalio po tome. I opet škrtarimo, sustežemo se. Gledamo se svako jutro, svako već je ovo gledamo. Ili znamo kako izgledamo. Ili na seždi. Kada smo tražili od Allaha subhanahu ta'la da uljepša naše ponašanje, da nam podari dijelo koje će biti teško, posebno teško na vagi. Naši i dobri dijeli. Zatim, jedno od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika. Na sudnjem danu. koje smo mi u prilici da činimo maltene svaki dan. Ali rijetki su oni koji ga čini. A u prilici smo svaki dan. Da učinimo ogromno dijelo koje će imati posebnu težinu na našoj vaki. A to je praćenje i klanjanje dženaze namaza. Da odemo da klanjamo muslimanu dženazu i da ga ispratimo do mjesta gdje će biti ukopan. Da sačekamo dok se u potpunosti ne zagrne, proučimo dovu za njega i vratimo se svojim svakodnevnim poslojima. U hadisu je došlo, kaže Allah, poslanika alaihissalat, ko bude slijedio dženazu, klanjao, zatim je pratio sve dok se u potpunosti ne završi s njom. Sve dok se ne zagrne umrli. Njemu pripadaju dva kirata. U jednoj od stoji, vratit će se kući sa dva kirata. Pa pitaju ashabi koji su slušali taj hadis, Allaho poslaniče šta je to kirat, kolika je to mjera, kakva je to mjerna jedinca, pa kaže kirat je poput brda uhud. Kirat je mjera, veličina, ono što ima težinu poput brda uhud. A brdo uhud je koliko veliko, malako da je bio na hadžu. Brdo Uhud 8 kilometara dugo, kilometari 48 metara visoko. Malte neoprijeljici smo da svaki dan se vratimo sa dva Uhuda, sa tako teškim dijelom, 16 kilometara, 2 još nešto kilometara veliki, teškim. Ko bude pratio dženazu, klanjao, zatim dalje pratio sve dok se u potpunosti umrli i ne stavio kabor i zagrne, U potpunosti proučiš dovu za njega i svojim poslom nastavi. Vratit se sa ogromnim dobrim dijelom. Zatim, jedno od dijela jeste i noćni namaz. Jedno od dijela jeste i noćni namaz. U hadisu je došlo da ko prouči na noćnom namazu deset ajeta, neće biti upisano nemarne ko prouči na noćnom namazu stotinu ajeta, Biće upisano one koji ponizno stoje pred Allahom. A ko prouči namaz, na noćnom namazu, ko prouči hiljadu ajeta, bit će od onih koji će mnogo biti nagrađeni. Biće upisano one koji će biti mnogo nagrađeni. Također, čak je u jednom od hadisa došlo rivajeta, ko prouči deset ajeta, samo je ovako došlo, ne na noćnom namazu, ko prouči noću deset ajeta, bit data ogromna nagrada poput kintara. Kintar također je jedna ogromna mjera, velika. A pa islamski učenjaci pojašnjavaju taj hadis ko bude proučio deset ajta na noćanom namazu. Noćni namaz je jedno od posebnih dijela koje Allah subhanahu ta'ala voli, koja su Allahu subhanahu ta'ala najdraža. Evo, pogledajte, poslije obaveznih namaza najbolji namaz je noćni namaz. Da klanjaš noćni namaz... Makar dva rekata, makar prije spavanja, to je Allahu subhanahu wa ta'ala posebno drago. Imaju upravo zbog toga što je taj noći namaz težak, što je vrijedan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dao je mnoga djela druga da imaju vrijednost noći namaza. Ne možeš, možeš klanjati noći namaz, evo učini ovo da ćeš imati vrijednost noći namaza koje je kod Allaha subhanahu ta'ala posebno težak. Pa imamo brojna dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. I to kakvog noćnog namaza, ne samo od dva rekata, već cijele noći. Biće ti upisano kao da si cijelu noć klanjala. Pa jedno od tih dijela je ko klanja jaciju namazu u džematu i o sabah namazu u džematu. A to smo u prilici sve. Da klanjamo jaciju namazu u džematu, u džami, kad se kaže u džematu, misli se u džami, kao kaže Hafiz ibn Hađar. Kad se spomene džamat, misli se u džamiji ili ako nema u tom mjestu džamije, tamo gdje se privremeno klanja, dok džamija ne bude. Ko, došlo u hadisu, ko klanja jaci u namazu džematu, bit ćemo upisano kao da je pola noći klanjao. Proveo u namazu. Ako još klanja i sabah namaz, bit ćemo upisano kao da je cijelu noć klanjao. Ko od nas može cijelu noć da klanjao? su. Zatim, došlo je u hadisu da četire kata prije podnevskog farda jednaka su u noćnom namazu. Četire kata prije podnevskog farda jednaka su u noćnom namazu. Zato je Allah u poslani Karih i Salatu sam čuvao ova četire kata prije podnevskog farda. Ukoliko bi određenih razloga ne bi stigao da ih klanja, kasnije bih ih naklanjavao. Kasnije bi ih naklanjavao. Oni sunneti koje nije uspio da klanja prije nego klanja, bi bilo vrijeme za iklameta, za podnevski fard, kasnije bi naklanjao. Pa je također došlo, ko klanja teravih namasa imamom do kraja, u potpunost, došlo u hadisu, Hatta sarif. sve dok imam ne ode, bit ćemo upisano kao da je cijelu noć klanjao, kao da je cijelu noć praveo namasu. Pa je došlo u hadisu, Nema i bilo osoba Darije da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ko noću prouči stotinu ajeta iz Alahove knjige bi ćemo upisano kao da je klanjao noćni namaz. Nisi u mogućnosti da klanjaš noćni namaz, ako znaš napamet, pogotovo ako znaš napamet 100 ajeta možeš brzo proučiti. Pogotovo sura iz ame kraći ajeti možemo lahko proučiti 100 ajeta. Dobro, ne moraš ni 100 ajeta, ne pamtiš toliko. A ako bi učio možda bi ti uzelo vremena. Hadisu je došlo, ko prouči zadnja dva ajeta sure El Beqara, ona će mu biti dovoljna. Ta dva ajeta će mu biti dovoljna. Kaže Hafiz ibn Hajar u fethu, ona će mu biti zamjena, ona će mu biti dovoljna za noćni namaz. I, jeste, imaju mnoga značenja, ali kaže Hafiz ibn Hadžar prvo značenje, osnovno značenje koje je podrazumio ovaj hadis, ona će mu biti dovoljna za noćni namaz, umjesto noćnog namaza. Drugi komentar ona će mu biti dovoljna za zaštitu od sihra, od džina i sl. Pa opet lijepo ponašanje ponavljam i da treba ponavljati. Jer je došlo u hadisu da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem danas si gledao, nastojao, radi Allaha da se sa svima lijepo ponašaš, ne možeš da klanjaš naći namaz, piše ti se naći namaz. Jer je došlo u hadisu da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Kada se u hadisu spomene post i namaz zajedno, dobrovoljni post, dobrovoljni namaz, misli se na dobrovoljni post tokom dana i dobrovoljni namaz tokom noći, noći namaz. Onaj koji se lijepo ponaša sa svakim, ima dakle nagradu onoga koji stalno klanja i stalno posti. Može li neko od vas da kaže zašto je upravo ovdje lijepo ponašanje spomenuto? Zašto nije neki drugi ibadet spomenut? Hm? Ima i drugi ibadet, a spomnijemo ibadet. Zato što je? Tiško. Udežavati ljubo kanašanje. Jeste. Jest. Kao što nije lahko postiti svaki drugi dan, je li tako? Zabranjeno je postiti svaki dan. Svaki drugi dan je najbolji post. Kao što nije lahko postiti svaki drugi dan. Kao što nije lahko svaku noć dugo klanjati. Je li tako? Naš svaki dan je isti. Kad čovjek više radi nekad manje umori se nekad se ne umori ali čak i onog dana kada se umori kada se premori kaže ja hoću da klanjamo onoliko koliko sam klanjao sinoć ili prekinuti hoću da držimo koliko da klanja to nije lako čovjek mora da se bori sa svojom dušom kao Jonaj koji gleda svaki drugi dan da posti nije lako isto tako nije lako sa sa svima obhoditi na najlepši način zato je ovdje u ovom hadisu spomenuto da lepo ponašanje ima nagradu, stepen onoga koji najbolje posti i najbolje klanja noći na Zatim, došlo u hadisu Ebu kod Buharije, kod muslima, da je rekao Allahov poslanika, alihi salatu, ko ispuni potrebu udovice i siromaha, on je poput borca na Allahovom putu, poput onoga koji stalno posti, onoga koji stalno klanja. Utefakun ali, kod Buharije, kod muslima, ko ispuni potrebu udovice, siromaha, Oni je poput borca na lahom putu, onoga koji stalno klanja, onoga koji stalno posti. A vjerujem da je sve jedan od nas, ili većina nas, u prilici da uočini. Sigurno u našoj familiji ima žena da je ostala bez muža, tetka ili koveć. Sigurno da možemo otići svaki dan ili otići često da pitamo za njenu potrebu. Imao šta? Da joj ih izmetimo. A siromaha imamo na svakom koraku. Pa da budemo na stepenu borca na Allahom putu i onoga koji stalno posti i onoga koji stalno planja. Zatim u prilici smo da svake sedmice učinimo ogromno djelo koje Allah najbolje zna ima noćnog namaza i posta toliko i toliko. Došli u hadisu. Ko se na dan džume okupio? i porani, i ode pješke, a ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu, tamo gdje će strojati hatib, i držati hudbu, i približi se imamu, i pomno ga sluša, ne progovara, niti razmišlja o nečom u drugom, već pomno sluša imama, za svaki njegov korak bit mu upisana godina dana, posta i godina dana noćnom namazom. Lohak. Za svaki korak, godina dana posta, godina dana namaza. O, hdisi mnogi bilježi, imam Ahmet, Ebu Daoudne, Saj, Termiz, Ibn Mađe, Čehal, Bani ga Za svaki njegov korak, godina dana posta, godina dana namaza. Sve jedan od nas, neka se potakmiči. Za ovo, neka se takmiči oni koji hoće da se takmiči. Za svaki korak da ti bude upisana godina dana posta, godina dana namaza. Da poraniš na dan petka, okupaš se i odeš pješake do džamije. Tamam da je ne znam ti koliko džamija. I još dalje što i dalje. Je l tako? Pleme Banu Selima koji su u Medini stanovali 4-5 km od Harama, od džamije Poslanika Alihisalatu sallallahu alejhi ve htjeli su da se preselile, da budu uz džamiju. Pa kada je čuo Allahu Poslanika Alihisalatu sallallahu alejhi za tu njihovu namjeru nakano rekao je ne. Doista vaši koraci, vaše stope pišu vaše nagrade. Vaši koraci pišu vam vaše nagrade. Što više učinite koraka, više imate nagrade. I naši ashabi, tabini, prethodnici naši, kada bi išli do džami i na džumu i na druge namaze, gledali bi da prave što je god moguće manje korake. Da bi napravili više koraka, da bi imali više posta i namaze. U prilici je sve jedan od nas da učin. Dakle, također od onoga s čime uz Allahu dozvolu lahko možemo zadobiti nagradu noćnog namaza ako i ne ustanemo, a to je čvrsta odluka da će umustati na noćni namaz. Jer je došlo u hadisu ko čvrsto naumi da će ustati na noćni namaz. A to ne znači samo da zamolimo Allah, već treba naviti sahad i reći ženi koji je oženjen probudi me. ako se ti probudiš ja se ne probudim. Jer čovjek zna se dest, umori se dobro danas, ustane džava, sahat onaj zvoni, ustane, ugasi sahat i opet se vrati. To se dešava svakome od nas. Sutra ujutro pita ženu, jel zvonio sahat? Ja nisam čuo, a čuo i ugasio ga. U besjesnom stanju sve to učinio. Ko čvrsto naumi da će ustati na noći namaz, pa ga oči svladaju, hataju sbiha, sve dok ne nastupi sabasko vrijeme, Biće mu upisano ono što je čvrsto na naumio, odlučio, a san će mu biti sadaka od njegova gospodara. A san će mu biti sadaka od njegova gospodara. Zatim, također od dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza jeste da, iako ne znam, haćete biti u prilici, da sve ono što čujete, naučite i ono što ste čuli od ovih dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza da podučite druge. Da podučite druge, jer je došlo općenito u hadisu, onaj koji ukaže na dobro poput onoga koji ga i čini. Onaj koji uputi na dobro, ukaže na dobro, preporuči dobro, poput onoga koji ga i učini. Zato ćemo mi na kraju shvatiti da šarijetsko znanje je nešto najbolje. Koliko ljudi koji su nas podučili i mi podučavamo druge, sve se to njima bilježuje. I mi radimo, mnogi od nas rade to i to, sve se to, sve se na kraju vraća apostaniku Muhammedu alihi salatu sam. Sve došlo od njega, sve on podući. Zato će biti on na posebnom mjestu, tako na Mahmud. I zato je najbolje stvorenje, Allaha Đalla Zatim od dijela, koja će biti posebno teška na vagi, kada vam bude dosadno raste i dugo, ovoga ima. Od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika na sudnjem danu jeste mnogobrojno učenje Kur'ana. Da čovjek često uči Kur'an. Jer su nagrade, sevabi, dobra dijela, ogromni za učenje Kur'ana. Zar nije došlo u hadisu, za svaki proučeni harf čovjek dobiva od Allaha kao nagradu deset sevaba. Za svaki je provočeni harf. Pa u tom hadisu kaže poslanik Alehi Salatu, sam, ja ne kažem da je elif la min harf, već je elif harf, lam harf min harf. U suri Al-Fatiha 150 harfova ima. Proočimo je za pola minute. 1500 dobrih dijela. Kažu, prosječno, stranica Korana sadrži 1800 harfova. Proočiš je onaj pogotovo koji dobro uči, brzo uči, tečno uči, prouči je za dvi, za tri minuta. Koliko dijela? 18.000. 18.000 se vapa. A priznaćemo da smo nemarni prema Allahovi knjizi. Priznaćemo da nas ima još koji ne znaju učiti uopšte. Uopće, Allahovu knjigu. Ne bismo trebali biti takvi. I najbolji dokaz naše ljubavi prema Allahu jeste... Da učimo njegovu knjigu. Da učimo njegovu knjigu. A pored toga i učenje Kur'ana će biti posebno teško. Poznat vam je slučaj. Jedne prilike kada se Abdullah Ibram ud, ispio na drvo da sebi odlomi misvak. Izdvojio se iz pratnje, tu su bili drugi ashabi, poslanika Alehi i Salavcam, i on se ispio na drvo da odlomi. I ashabi ga pratili pogledom da vide gdje će on i vjetar puhnuo. I otkriju se njegove podkoljenice. Abdullahi minasud bio sićušan, bio sitnog rasta. Poznato vam je na, ha, na bedru, da je morao da zaskoči na ebu džehla. Je skočio na ebu morao da zaskoči, pao. Kada ga je ubio, poznato vam što se desilo, nije mogao da nosi, već morao da vuče. Pa vjetar puhnuo i otkrli se njegove podkoljenice, a shabi ugledali pa se počeli smijati. Pita poslanika alihi salacom, bime hakun, zašto se smijete? Pa po su pokazali njegove potkoljnice. taj je rekao poslanika alihi Tako mi onoga u ruci moja duša, doista će ove cjevance, ove potkoljnice biti na vagi teže od uhuda. Ove noge, ove cjevance, čemu se vi smijete? Tako sićušne, tako tanke, male, bit će teže od uhuda. A taj Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu talan, ha, ha je rekao za njega Allahov poslanika alihi salatu usalam, ko želi da uči Kur'an neka onako kako je objavljen Kur'an neka ga uči kao što uči Ibnu Umjabd, odnosno Abdullah ibn Masud. Pa i svoje ljubavi prema Kur'an težine odvajanje od Kur'ana. Abdullah ibn Masud kaže ja ne mogu da postim. Ja ne zna postim. Ja ne mogu da postim dobrovoljni post. Jer ja kada postim mogu da učim Kur'an ja puno volim da učim Kur'an. Zato ja neću postiti dobrovodni ne postati. I svoje ljubavi prema Kur'anu podučio se, saznao, naučio gdje je sve jedan Kur'anski, a je to objavljen, svejedna Kur'anska sura, objavljena. Svoje srce vezao za Allah u knjigu. I učio mnogo. Kur'an i kerim. Jesmo li mi činili li mo, mi ona dijela od ashaba koja su druge ashabe spriječila da ne uče Kur'an. Pojedini ashabi, kao što mi poznato, nisu znali mnogo sura, tako malo sura, Haldi ibn Velid, osam sura, spominje se. Ali je bio zaposlen nečim drugim, smo mi time zaposleni? Ili kakvim smo mi to dijelima zaposleni, pa ostavljamo Allahovu knjigu po stranu? A da ne govorimo o nagradama koje će čovjek u džennetu dobiti, on i njegovi roditelji, ukoliko se pozabavaju učenjem knjige. Tako došli u hadisu, da kada se dovedu roditelji onoga koji je učio knjigu, Allahovu knjigu, da će im biti data kruna dostojanstva plemenitosti, pa će im biti data ogrtač, pa će opitati zbog čega sve ovo gospodar, pa će reći zbog vašeg djeteta koji je učilo Allahovu knjigu. Kada će ovako biti oni nagrađeni, šta je onda s njim? Ja često kažem... Jeste, mi trebamo nastojati što je god moguće više da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Na Dunjavuku, ali i na Ahiretu će biti toga prijeko potrebno. Ovo je jedan od vidova kako činiti dobročinstvo svojim roditeljima na Hiretu, Da budu počašćeni, da im se podari položaj, ugled poseba sutra na sudnjem danu. Zatim od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika jeste sadaka. Skracimo jesu kako treba. Sadaka. Sadaka. Došlo je u hadisu. Ko udijeli kao sadaku? Koliko je jedna datula? Koliko je jedna datula? Iz lijepog imetka. A Allah ne prijma osim lijepo. Osim ono što je lijepo. Tu sadaku. Tu milostinju. Allah subhanahu wa ta'ala prihvati svojom desnicom. Pa ona raste u njegovoj desnici sve rast ne naraste koliko je brdo. Ko udjeli sadaku, makar ona bila mala kao što je datula. Toliko vrijedna. Koliko je jedna datula i svoga čistog, lijepog imetka. Ne Nemojmo nikada zaboraviti onaj slučaj hm? kada je ajši radijallahu te lanha došla žena, sirotica, siromašna žena sa svoje dvije curice i požavila se da dugo vremena ništa nije jela zatražila nešto. Pa žena, ha, presjednika državi, poslanika Mohameda, alaihi salatu slavne, nalazi u njegovoj rezidenci, u njegovoj sobici, sobi, osim tri datule. Nije našla osim tri datule. Pa je dala majci te tri datule. I ona je uzela jednu datulu svojoj kćerkici sa desne strane, drugu datulu sa lijeve strane, Treću datulu podigla da pojede. Dok je dala ovoj sa desne, na desnoj strani, okremila se lijevo i ova je desne pojela. Dala ovoj na lijevoj strani, podigla svoju i ova je pojela i gledaju onu njenu, treću. Curice nisu u drugoj A poznato nam je, jel i dječja potreba za hranom, koliko? I gledaju onu njenu, treću. I ona pogleda desno lijevo i uzme i prepolovi. I dadne. Desno i dadne lijevo. Kaže, Aisha gledala, zadivio mi njen slučaj. Čim je došao Allahov poslanik, ali ih i salacom, ja sam mu prenijela. Pa kaže, tu pola datule, pola, pola, nije više cijela. U drugom rivajtu uvelo je u džennet. Tada je rekao, čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola, makar sa pola datule. Zatim imamo dijela, kao i kodnočnog noćnog namaza, dijela koja imaju vrijedno sadake, Ne moraš ništa da dadeš od svoga imetka, Pa se taj imetak u cjeline vrati, a da se računa da si dao sadaku. Pa oni koji su imućni blago sa njima, mogu da daju, da ništa ne dadno od svoga imetka, da im se taj imetak vrati, a da im bude upisano da su dali sadaku. Kako? Došlo je u hadisu lijepa pozajemnica, da čovjek dva puta istoj osobi pozajmi, kada pozajmi, računa mu se da je dao sadaku. Došlo je u drugom hadisu, da kada čovjek odgodi dug pred zaduženom, ne znam, pozajmio si nekome i došao termin, vrijeme da ti se vrati, a ti vidiš da je on muku muči, kraj s krajem, da ti vrati, stidga, pa mu ti odgodiš još jedan mjesec. Kaže se u hadisu, za svaki odgođeni dan piše se da si dao sadako. Za Sa svaki dan. Odgodiš u mjesec, svaki dan u tom mjesecu piše se da si dao sadako. Omer radijela lahko kaže sutra na sudnjem danu dobra djela će se hvalisati, takmičiti, nadmećati koje je bolje, pa će sadaka svima reći ja sam najbolja, nemojte ništa govoriti o sami, ja sam najbolja od svih vas. Pa posebno djelo koje se računa u sadaku i koje će biti teško na vagi vjernika na sudnjem danu, jer je kod Allaha vrijedno i teško jeste izdržavanje svoje porodice, udjeljivanje i metka na svoju porodicu i čovjek Ne treba da škrtari na svoju porodicu. I to se ne smatra rasipništvo. Došlo je u hadisu, četiri su dinara. Dinar koji se dadne na Allahom putu, za borbu, na Allahom putu. Dinar koji se dadne za oslobođenje roba. Dinar kojim se pomogne siroma. I dinar koji se utroši na svoju porodicu najvrijedniji od ova četiri dinara je dinar koji se utroši na svoju porodicu. Najvrijedniji da se utrši na svoju porcu. U drugom hadisu je došlo, obratno, suprotno, dosta je čovjeku grijeha da zapostavi izdržavanje onoga koga je obavznan da izdržava. Dosta je čovjeku grijeha da ga uništi. Da zapostavi izdržavanje onoga koga je dužan izdržavati. Suprugu, djecu, babu, majku koga je dužan izdržavati. Zatim, svakako od tih dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika je noć kadra koja se provede u Ibaditu. Noć kadra jeste, Allah ju je dao posebnu odliku. Međutim, konkretno, što se tiče nas, ona nam ništa ne znači ako je provedemo u spavanju. Ništa. Lejletul kadri hayru min alfi šar. Ili tako došlo je u Kur'an i Noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci. Kaži su komentaru kojima nema te noći. Kad je bolja? Kad je provedeš u Ibaditu bolja ti od hiljadu mjeseci drugih provedenih u ibaditu. Ako je prespavaš, ništa. Ništa se nisi okoristio. Zatim, slavljenje, veličanje, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je posebno dijelo. Koje, koje je kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno teško i na vagi vijenika će biti teško. Jer je Allahu posebno drago. Spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je jedno posebnih, ako ne i najboljih ibadeta. Allah nas je stvorio zbog toga da znamo za njega. Da znamo za njega, da ga spominjemo. Da moj ibadet činimo. Sve, ibadet, sve ibadete. Zikr poseban od ibadeta. Nismo ni svjesni. Složit ćemo se za taj zikr, ništa nas ne ometa. Jedino kada je čovjek u besesnom stanju, onda ima opravdanje, onda ako je prije zikri o Allaha subhanahu wa ta'la i u tom stanju on biti upisano da, da ga zikri. Ali, ne znam u kakvom poslu da se nalaziš, možeš da zikriš, da spominješ Allaha Subhanovala. Nismo ni svjesni, dakle, koliko je taj ibadet tako lahaka tako vrijedan. Ja često, činim se, sam je ovdje govorio, jedan od kuranskih ajeta koji odslikavaju, crtaju nam, koliko je vrijedan taj ibadet, jer su riječi Allaha Subhanovala, fed kuruni ed kurku. Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenite. Vi se sjećajte mene, pa ću se i ja sjećati vas. Ti spomeneš Allaha sa zikrom, Allah spomene teba. Koji si ti? Pogledaj, prvo nebo, koliko je daleko. Tako isto drugo, treće. Hadisu, Allah najbolje zna njegov vjerodostanost, stoji petstotina godina između svakog neba je. Drugo, treće. Ti dole negdje, izdigni se, ne znam. Dva, tri kilometra ne vidiš se dole na Dunjalogu. Kamu je toliko daleko. Tako sićuš da Allah tebe spomene po imenu tvojom. Da se hvali tobom pred svojim najboljim melekima. Tu vrlo lahko možeš postati. Ništa te ne sprečava. Tako lahko da Allaha spominješ. Još pogotovo ako uzmeš onaj zikr koji Allah posljedno voli. Blago li se tebi. Zna nije došlo. Imam Buharija završio je sahih s njim. Kelimatun habibatani kelimatani hafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani lillahirrahman diverieci koje su lahke za izgovor na jeziku lahke ali te kako teške na vagi sutra na sudjem danu. zašto zato što su draghe rahmanu svemilostno subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi latif o sokodan smo rezapamtili Subhanallah i obi hamdihi subhanallah i ladim. Pa usput, nisput, svo svoje vrijeme da provedeš učeći ovaj zikr. Jel te to nešto ometa? Sprečava? Subhanallah i obi hamdihi Pa je hadisu. At-tuhuru šatru iman? Čistoća je pola imana. Wal-hamdulillahi mizan A je, alhamdulillah, ispunjavaju mizan. Ispunjavaju ovako. Pa je hadisu kod imama muslima. I drugi, četiri riječi koje nisu iz Kur'ana, a nalaze se u Kur'anu, nisu jedna do druge u Kur'anu, nalaze se onako na mjestima u Kur'anu. Najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana, koje nisu iz Kur'ana, a nalaze se, mogu se naći u Kur'anu, jesu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Pa je također poznato iz hadisa Đuva i Rije, Da je Allah u alihi salat, psalam, nakon sabah namaza vratio se u kuću, u sobu i zatekao svoju suprugu, džoviriju, kako zikri. Spominja Allaha Allah subhanahu na određen način. Otišao, on izašao iz kuće, imao potrebu, posao, vratio se ona i dalje na tom istom mjestu zikri. Kaže, da si ove riječi rekla tri puta, bilo bi ti vrjetnije od svog tog zikra, kojeg si rekla do sada, odkakvog sam te ostavio do sada. To si je rekla riječi tri puta. Koje riječi? Subhanallah i vebi hamdihi, adede halkihi, varida nefsihi, vozine taršihi, vam i dade kelimati. Nekaj je slavljen, čist od manjkavosti i hvaljen Allah. Koliko? Adede halkihi. Onoliko koliko je broj njegovih stvorenja. Allahu akbar. Varida nefsihi. Onoliko koliko je on zadovoljan. Ozinete arših, onoliko koliko je težak njegov arš. On mi dade kelimati, onoliko koliko je potrebno, tinte da se ispišu njegove riječi. Da čovjek na takav način, toliko hvali svoga gospodara i slavika. Zato je ovo preporučeno da se uči ujutro poslije sabaha, jel, kada nastupi sabasko vrijeme ili poslije sabas, sabaskog namaza. Kao jutarnji zikr. I brojni drugi zikrovi. I brojni drugi zikrovi. I također, od dobrih djela koja će imati posebnu vagu posebnu težinu na vagi vjernika na suđenjem danu jeste strpljenje jeste strpljenje koje nije lahko. kao i lijepo ponašanje nije lahko ostvariti nije lahko postići ali će zato čovjek biti za njega zadnjega posebno posebno nagrađan Allah subhanahu wa taala u suri zumer kaže inna matha ruffa sabiluna ajrahum bighairi hisab samo će strpljivi i bez računa biti nagrađeni samo će strpljivi posebno biti nagrađeni. Zato dakle, čovjek trebao bi da što je god moguće više bude strpljiv, da vodi računa o sebi, da kontroliše svoje ponašanje. Narošto u sržbi i zasputavanje sputavanje sržbe, savlađivanje sebe u sržbi, čovjek je također biti posebno nagrađen. Došlo je u hadisu, nema gorčeg dijela. Nema gorčeg dijela za koje će čovjek biti više nagrađen od savlađivanje srđbe radi Allah. Da čovjek savlada svoju srđu. Da pokaže koliki je junak. Nije junak onaj koji savlađuje, da vladava obara druge, već je junak onaj koji se strpi u sržbi, Koji se obuzda u sržbi. Pa naši prethodnici, šta su govorili? Govorili su, nikada u sržbi nisam rekao nešto za što bi se poslije kajao, kada me prođi srđba. U srđbi vodili su računa o sebi. Ne bi govorli u Srbiji zašto bi se posle kajali. Jer je Allahov poslanik alejsallatu vesselam rekao: "Vola tekalem bikalam ta'tadiru minhum qad". Ne moj da govoriš govor za koji ćeš se sutra kajati. A mi često znamo ne u Srbiji, već u blagostanju, u toploj sobi, mogu preko noge za finčhanom kahve i za lokumom da mnogo šta govorimo u rahatluku, zašto se sutra kajem. Zašto se sutra kajem. I brojna druga djela koja Allah subhanahu wa ta'la voli, koje god dijelo najidete dok čitate Kur'an ili čitate hadise Allahov poslanika alihi salatu sallam, nađete da je Allahov poslanika alihi salatu sallam bio upitan o najboljim dijelima, o najdražim dijelima, Allah subhanahu wa ta'la činte ta dijela prvo, pa ćemo naći da je bio upitan Allahov poslanika alihi salatu sallam o najboljem dijelu, pa je rekao namazu njegovo vrijeme. Pa na drugom mjestu je bio upitan, pa je rekao na tebi je da postiš Doista postu nema ništa ravno. Pa je rekao, Allahu, poslanika alihi salacom, Allahu najdraži korak. Allahu najdraži korak je korak koji vijednik napravi da popuni prazninu safu. Da popuni prazninu safu. Allahu najdraži korak. Pa između ostalih dijela koje je spomenuo kao Allahu najdraže, kada je bio upitan, rekao je održavanje rodbinskih veza i mnoga druga djela. Dakle, kratko ću ponaviti. Siguran povratak svih nas je kod Allaha. Vratit se Allahu subhanahu wa ta'la svi, staćemo pred Njega, obračunavaći se naša dijela, dobra i loša. Čija dobra dijela prevagnu, blagoli se njim. Jer Allah rekao brojnim, na brojnim mjestima u Kur'an i Kerimu, fa emma men se kolet mevazinu. što se tiče onoga čija dijela budu teška, čija vaga dobri dijela bude teška, to što u suri Al-Qarja, fa huje fi išete radije, on će živjeti za dobrem, u dobrim, udobnim životom. Čija vaga bude lahka, Njegovo boravište je bezdan. Znaš li šta je to? Jehennemska vatra. U drugom Kur'anskom majetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَاُلَا اِكَهُمَنْ مُفْلِهُ Čija vaga bude teška, samo takvi će uspjeti. Pa potrudimo se što je god moguće više da činimo dobra djela. Kojima se naša vaga otežava? A od tih dobrih djela posebno, iskrenost. I sa ovom iskrenošću sva druga djela će ako Bog, da biti teška, Zato kad god hoćemo nešto da kažemo, da uradimo, zapitajmo se, jer je Allah zadovoljan s ovim riječima. Volili li je Allah ovu riječ? Jel je ovom riječu popravljam njegovu vjeru? Stanje među muslimanjima, ili je razdirim. Pravim razdor još većim među muslimanjima. Stvaram lušu sliku o islamu. Ovo dijelo koje činim, je je radi Allaha, ili je po sunnetu Muhammeda alihi sallacu? Nije. Ostavi se toga. Pogotovo O tih dijela u kojima moramo biti iskrni, jeste lijepo ponašanje. Naučimo da se lijepo obhodimo. Čaba nam, braćo i badet. Čaba nam namaz post, ako se budemo loše obhodile sa svojim roditeljima, sa svojim rodbinom, sa svojim komšijama, sa svim drugim ljudima. Ne samo s ljudima, sa životinjama. Čaba za žena nije ušla u džehennem zbog mačke koju je zatvorila, a u ovoj drugoj je oprošten blud. Zar nije Allahom poslaniku ali ih i spomenuta žena koja mnogo mimo obaveznih namaza planja, mimo obaveznog posta posti, Deli svoj metak i kapom i šakom ali svojim jezikom oznemirava komšija. Šta je rekao? Je final. Ona će biti u vatre. Ona će biti u vatre. Čaba nam. Pogledajte svoj jedan kuranski ajed u kojem Allah subhanahu te la naređuje da se samo on obožava i niko drugi. Da se niko ravnim ne smatra. Obavezno u tom, a eto stoji činjenje dobročinjstva ljudima. Obavezno. Pa islamski učenjaci kažu da je jedno uslovljeno drugim. Da je jedno dijelo uslovljeno drugim, odnosno, ni nijedno neće biti primljeno koliko ne budu oba zajedno. koliko ne budemo činili, lijepo se obhodili prema ljudima, budemo ibaditeli i ibadit neće biti primljeni. I obratno, oni koji se lijepo obhode, ali radi nekoga drugog, Ili u osnovi nisu oni sami radi Allaha Allah, ništa neće imati od toga. U pravi pepeo će biti pratvoren. Pa također, od tih dobrih dijela koja će biti posebno ili teška, jeste praćenje dženaze. Iskazivanje tog zadnjih lijepog ponašanja prema umrlom. to se lijepo do kraja, do njegovih zadnjih trenutak, kada odlazi s našeg jeli, vida, više ga ne vidimo u kabur, do kabura ga ispratimo, zagrnemo, potpunosti jeli zemljom i vratimo se, bit ćemo posebno nagrađeni. Noćni namaz prema našoj duši lijepo obhođenje, da stojimo pred Allahom subhanahu wa ta'la ponizno kada nas niko ne vidi osamimo se utvinoma i da stojimo i čistimo na takav način dušu dozivajući ponizno Allaha subhanahu wa ta'la da činimo sva ona dijela koja smo spomenuli, koja imaju vrijednost noćnog namaza da jeli, ispunimo potrebe drugih ljudi da učimo Allahovu knjigu, Korani Kerim i jeli, druga djela koja sam, sam spomenu. Uz Allahovu dozvolu, dakle, sljedeći puta, ako nas Allah poživi i dadni zdravlja, govorit i o tim grijesima, lošim dijelima, koja nam ova dobra djela spomenuta, pozabavi se ovim dobrim dijelima, ne budemo vodili računa o tim grijesima, vrlo lahko mogu poništiti ova dobra djela. Pa vas molim koliko što je mogućnosti sljedeći puta da dođete, da se družimo Molim te Allah subhanahu wa taala nas podrži u činjenju dobrih djela i da nas sačuva svih grijeha, loših djela. Subhanallahu alhamdulillah. Ilahi, ilahi, ilahi